Aquest programa que fem quasi avui, votant en el temps cap avant i cap enrere, és el primer de la quarta dezena de la primera dotzena temporada, o l'anterior a l'antepenúltim de la temporada. O, o algo. En aquest episodi contarem... Perdoneu, en aquest episodi contestarem a la televisió com si fos una persona. Provarem de sortir de les ombres de les grans corporacions i cercarem una antena que ens connecti a internet. Ara, ja sé qui em vendrà a interrompre. Um, hola? Senyora? Doncs sembla que avui no... AHHHH! No, senyora, no! Que no me toque! i no vuelva a esconderse debajo de la mesa! No le vull a comprar nada! Hombre, ya! Váyase, que estamos en directo. Siempre igual. Veo en directo casi en directo. Que qué se vaya, hombre. Que que se vaya, ya. Poner, poner. Ah, sí. Um, això és el Mallorca en xarxa, un programa de ràdio que se pot escoltar de moltes, moltes formes. En diferit, gravat a tota hora per internet, els capítols sense són a onamediterrania.cat, a través de les zones carcarobobianes, els dijous a les 20 del vespre o dissabtes a les 12 del matí, si sou d'aquella gent, pel 98 de l'FM o a les mateixes hores a través del nostre enllaç de la nostra web on diu Ràdio en Directe supos que ho diu així ràdio en directe, o, o, um, en directe. O, no sé com ho diu m'ho deis per favor si teniu un dispositiu que és dispositiu mòbil en um, Ubuntu vos podeu descarregar su ràdio i cercau una mediterrània, així de fàcil que o o o. si no ens escoltau serà perquè no voleu podeu enviar-nos telegrams a telegram.me barra mexenviu mexenviu, millor que en xarxa mexenviu uh, no confondre amb el canal de notícies que és telegram.me barra xarxa afegiu-vos, afegiu-vos, vos contarem coses en la intimitat uh, tenim correu, twitter, facebook, cirinder, grinder i de tot basta que ens cercau per trobar-nos aquesta que vos parles és l'UV Espacial Cibernàtica morta d'una sobra de capítols de tecnologia i falta de tildes, recuperada amb un mot de pas antic i embalsamada a la Sara Montiel, que s'ha proposat que els cupcakes se'ls digui Mega Magdalenes, i que té una etiqueta molt xula que és... Uh... Com era l'etiqueta? Era... Ah, sí! Cuxinet, un ober, un cotxe i que ha estat reconstruïda i recompilada en nou ota per fer aquest programa tan Ué, de pelote que feim bé res, que som en Joan Soberuchipú, l'obre més ditseretxera de la Ràdio Ciber Començam Començam Avui, 30 de maig, celebrant que demà serà el dia mundial sense tabac, <laughs> que és com el dia internacional sense cotxe, <laughs> el manco aquí. Eh, Ahir feim aquest podcast de Canal Cove a les coordenades. Ok, Google, where am I? Bé, i, i de què parlarem? De, de programari, bàsicament, programari i idioma de telegrames, i tot això amb Eugenio Mvigo@ Vigo arroba Eugenio M. Vigo així de fàcil, el senyor de les cròniques del software lliure el control tècnic en Joan Jiménez la persona darrere l'espell i en representació a l'associació la gente se tiene que acostumbrar a ver anuncios o CEO, sea. uh, jo mateixa en Joan Subirushipo Y con cada día que somos aquí, vos diré a una velocidad deliniana Que la Nuestra Sintonía es una canción publicada de Bachelet Licència Creative Commons 3.0 Sèrbia de tipus Atribució que no permet obra derivada i que es diu Balcan Concept de Sàlia Illiqui Balcànica Amb les notícies escoltarem ColdFusion de Second Jam de Zero Page que és una cançó publicada en llicència d'atribució que s'ha compartit amb la mateixa llicència i per amenitzar la conversa escoltarem molt, molt, molt baixet Tales of Spring de Martin Eigenmann o Eigenmannen amb moltes denes, aquest senyador és una cançó publicada en llicència de Creative Commons d'atribució que s'ha de compartir amb la mateixa llicència a més, tota la música que són el programa estarà publicada amb una de les llicències de la Creative Commons perquè ens agrada la gent que fa coses interessants i les comparteix, així de simple. Però el que hem de fer com que hem de pagar el lloguer de Can Alcobé és sentir uns anuncis. Estau escoltant Ona Mediterrània, el 98.0 de la FM.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 Això és el Mallorca en xarxa avui amb un format un poc més estrany del normal o més normal de l'estrany. Ja sabeu que de vegades no sabem ni el que daim, ni on som, ni què fem. Per avui sí, avui sí, avui és un diumenge, normalment gravam dilluns sos, o fem directes els dijous però avui és un diumenge i com és el dia del senyor i el dia de la senyora mos hem agafat aquí el whisky que tenim sense alcohol per una banda i és Martini el meu Martini sí que duu alcohol avui per això perquè estem com a de vacances i per què tota aquesta introducció? Doncs perquè tenim un dels personatges més interessants de Quilol Radio uh, entre, bé, són tots interesante. Sabéis que las nuestras conexiones se van ampliando y hoy, como primer o segundo personaje de Kilo al Radio, tenemos a Eugenio M. Vigo da ETC Cron. No sé si digo que es tu servidor correctamente. Eugenio, ¿cómo estás? Yo muy bien. El servidor, bueno, es más fácil crónicas de software libre, crónicas de software libre, i bé, és, és més fàcil trobar-lo així a Google i a qualsevol buscador. Sí, o el Go, també. Sí, també, sí. sí, sí. Estava pensant just, justament en un company que sempre està dient no digue Google, no digue Google. Bueno. La... Nosaltres, no sé si veiem si massa a Google, sí que en som usuaris, però sempre han dit que de les tecnologies perilloses és la que més em sembla justament perillosa perquè eh, és com simpàtic, fàcil de fer servir i serveix per moltes coses, tant de tot, no? Justament. Sí, sí, i a, i a més a més fa les coses molt bé. Aquest és el gran problema. Però després, per darrere, ja sabem el que fa, no? Patapam. Exacte. <ríe> doncs, um, t'hem convidat al programa justament perquè mos fan gràcia uh, bàsicament la teva línia o la vostra línia uh, filosòfica uh, però, a més o més, per un comentari que possiblement pues, no recordis perquè, clar, com, un, com un, jo si he escoltat el podcast quasi de tira en, de, de, en res, en un parell de dies, doncs ho tenc com a més fresc. I un, un apunt a... va, és, és que vaig començar es, es, el teu projecte personal de, de les cròniques del software lliure parlat. Bé, hem d'explicar. Les cròniques del software lliure són escrites en castellà i eh, parlades en català. Que... Però digue tu, digue-ho tu, per què, per què un podcast parlat en català? Per què un podcast en català? Perquè jo no sóc català. Eh? Aquesta és la raó. Eh, no, eh, la idea era Bàsicament, feu omplir bueno, eh, un buit que, que crec jo que hi ha, que és que no hi ha suficients recursos de, de software lliure en català. Aquesta és una cosa que, que, bueno, que em vaig adonar fa molt de temps i que encara continua sent així, a... desafortunament, i em va dir, bueno, no vull deixar d'escriure en, en espanyol perquè, home, és la meva llengua materna, llavors fem això, fem el podcast en català és una cosa una mica arriscada per mi, que he arribat a, que vaig arribar aquí a, a Barcelona fa cinc anys només i, i bé, bueno, vaig dir, bueno, tirem-nos a la piscina i a veure què passa. Eh, no he pogut continuar una, pa, amb el podcast, eh, bàsicament per qüestions de feina, però, però bé, espero que en aquestes setmanes eh, pugui, pugui fer un nou episodi. De fet, tinc ja apuntades algunes idees per, per proper. Pablo, saps que estem nostres subscrits i arriba una notificació cada pic que pujau qualque cosa. Doncs, per només dur cinc anys a, a Barcelona, Déu-n'hi-do, déu nhi déu uh, Li contava a mo que parles molt millor que molt de, de catalanaparlants, no dius. Home, és que sóc lingüista i això crec que jo que ajuda. Aquí está el momento de enviar besos es un besito, señor Crank. También, también. Doncs, bé, com no ens escoltes, perquè som un poquet en fora i no se pot escoltar en directe, però sí pel podcast, ja escoltarem la web que... Ah, no, vos la diré ara. S Sabem exactament que vos agrada quan dèiem que els nostres capítol sona una onamediterrània.cat. Amb aquesta veu, com a de caudora, a la gent que escoltau amb auriculars, doncs, què sabeu? o una mediterrània.cat doncs com, com el d'Eugenio no ho saps perquè encara no ens coneixem del tot però en aquest programa tenim les preguntes d'encalentiment que darrerament les he fetes al final perquè clar, estem en converses que, que són animades ja des del principi i no fa falta fer aquest encalentiment però, però avui sí que les farem, les farem ja en el principi i perquè perquè perquè per ens agrada demanar aquelles coses de Eugenio, dos Puntos. Digue'ns un sistema operatiu i un per què. Un sistema operatiu concret i per què? Sí. has de ser concret. Vale. Si vols, tu, tu pots al límit. Vale, eh, ArcLinux. Per què? Perquè m'agrada que les coses es trenquin cada setmana. De fet, saps que varen parlar un parell de pics de, de menjar-ho que és com una contradicció en si mateixa, justament perquè està basada en ArtLinux, que l'idea és fer-ho tot de, des de la base de, del, del, baix, del tot, però Manjaro és com a empaquetació, així que trenca un poc aquesta filosofia, però ajuda que Sart Linux cresqui, no sé què en penses. Home, Manjaro ha estat una d'aquestes distribucions que jo abans odiava i ara, ara li tinc una mica més de respecte. No, a veure, eh, fa un quants anys eh, menjar-ho feia les coses molt malament, especialment amb les actualitzacions de seguretat. Era absolutament insegura. Però ara han, bueno, han adoptat una estratègia molt bona per, per, bueno, perquè les actualitzacions de seguretat arribin al moment sense estancar bueno, la filosofia que tenen de, bueno, de eh, posar els paquets en quarantena els eh, paquets normals eh, abans que bueno, que hi hagi algun problema. O que sigui, no? eh, Han solucionat això i a partir d'aquest moment, doncs, crec que ara sí que és una distribució, un sistema Linux que, que és decent i que es pot, es pot fer servir eh, de forma regular, però fa uns anys era... era horrorosa, horrorosa. No, a veure, perquè enganyava... Uh -huh. que enganyava, enganyava els usuaris, deien. Això és un arc eh, més fàcil. Sí, ho és, però el problema és que t'està deixant... t'està en calçament quan, quan hi ha un problema de seguretat. Ara no, ara han solucionat això i jo me n'alegro moltíssim. I ara, de fet, jo... fins i tot jo he començat a recomanar-la. Llavors, això és un gran canvi. Sí, la, la veritat és que sí. I un de de dels, dels gustos, ah, aquesta és una de les coses que volia parlar amb tu, que és justament de la catalanització de, la, de la, tota la nomenclatura que fem servir i que només la fem servir en anglès perquè, no sé, per aquesta moda de de dir les coses en anglès, com, doncs, els flavors, els gusts del de, de menjar-ho. Un dels que més m'agraden és el flubox que és, no és oficial, sinó que és mantinguda per la comunitat. I no sé si l'has provada, però Déu-n'hi-do, déu, déu va, va, que ho flipes de ràpid. Eh, no l'he provada, no l'he provada, però quan algú diu, home, va molt ràpid, no sé què, jo, començo a preguntar algunes cosetes. Quin hardware? Sí, clar. Ah, bueno, és que ara les preguntes pare... sembla que les faré jo. Eh, hardware i, a més a més, amb quina configuració? Perquè és que... Aquesta sí que és una de les coses que a mi m'aprèn um, una mica, no? El... A veure, fer una valoració d'una distribució és molt difícil. Eh, per fer-la bé, hauries de tenir eh, diferents tipus d'equips, de, fent servir aquesta mateixa distribució, després canviar la configuració i veure què passa amb cada configuració. Eh, per això jo vaig deixar de fer proves, proves mal fetes, al meu blog perquè vaig dir, home, és que no tinc els recursos per fer-les bé. Eh, per exemple, Foronyx, que és aquest gran blog de software lliure en anglès, fa les proves com s'han de fer. és que amb un munt d'equips, un munt d'ordinadors de diferents tipus, proves automatitzades i dius, és que jo no puc comparar-me amb aquesta gent. És impossible. Nosaltres really li deiem pharonics. <laughs> Exacte, pharonics. <Phrenics>. Pharonics. <laughs> eh, no, ja, per el que volia dir. Eh, el que sí que es pot fer és una avaluació de tipus qualitatiu, és a dir, eh, com és la comunitat, com, com són els mecanismes de decisions internes, eh, com és la política d'actualitzacions... Etcètera. Aquestes coses sí que es poden eh, bueno, analitzar des d'una perspectiva més qualitativa I, i, home, com acabo de fer ara, menjar-ho, no? És això. Eh, abans feien les actualitzacions de seguretat malament, ara les fan bé, no? I això és un, un canvi en positiu. Ah, jo que faig més aviat això, perquè, home, si no, és que per, per una altra cosa no tinc que no ser recursos, i al final, bueno, m'he fet un nom amb, amb aquest tipus d'anàlisi. Uh -huh. No, que està molt bé, però, contestant-te la pregunta uh, on vaig testejar aquesta distribució vas amb un, amb un USB, amb una clau USB i amb un netbook que, en jo faig la comparació amb, amb un sistema operatiu defectuós que, que és el que venia amb el netbook, que tardava entre 5 i 10 minuts en arrencar. Mm -hmm. des de la l'instal·lació que tenia feta per defecte i des de la clau USB doncs en menys d'un minut en tenia el sistema en marxa. Per això puc dir... El nom del sistema operatiu original no el direm, no? El pot dir si sí, vols, és un sistema operatiu defectuós que es diu Windows 7. Bé... Bueno, sí, perquè bueno, i... no li cabia altra cosa. Bé... Bueno. Des d'aquí fem sempre aquesta comparació entre sistemes defectuosos i privatius, també, perquè n'hi ha més que són privatius. Però bé, uh, seguint les preguntes d'en Calentiment, perquè ja, te, ja veus, o, o, o mama, veus que no, no fa falta, amb aquest amo és res, despenjar el telèfon o en aquest cas el Mumble, que... Um, Després, fent-te incís, després explicarem què és, o, <ríe> o no. <ríe> doncs o no. has d'espenjar el Mumble i ja començar a parlar, pim com si mos coneguessin de tota sa vida. El whisky té a veure per mi, o, o el que sigui que em beguis. <ríe> eh, aigua, en aquest moment aigua. <ríe> <ríe> doncs Eugenio, seguint les preguntes, eh, recomanen-nos un podcast? Un podcast. Uh -huh. Home, el nostre, el vi a Això és un product placement en tota regla. I tant, i tant. Home, jo he fet alguna coseta de relacions públiques? Ho havia de fer. Sí, sí, no, sí, sí. Eh, ara, parlant en sèrio, eh, a veure, no és en espanyol ni tampoc en català, però eh, un podcast que jo recomano moltíssimes és Pat eh, que és un podcast que fan Brian Lunduk, eh, Stuart Langridge, Jono Bacon i Jeremy Garcia que son gente top, ¿vale? Eh Brian Lundu que está OpenSUSE, Stuart Langridge a Canonical, eh Bacon y García Nostick también de Segur, eh Onson, pero son gente que están a la al meollo, ¿no? de, de la comunidad. Uh -huh. eh, es en inglés, pero realmente es muy interesante todo lo que fan. Eh fan análisis de productos, especialmente de, de dispositivos de la bueno, mal denominada Internet of Things, la Internet de las cosas. Eh, i, home, hi comenten totes les notícies, etc. És realment molt interessant el que fan, perquè, a més a més, és interessant tenir aquest contacte amb gent que està en la presa de decisions, fins uh -huh. i tot d'algunes distribucions, és molt interessant. És en anglès, però jo crec que és força, força comprensible i que, bé, us ho recomano a tots. Torna'ns a dir el nom. Bad Voltage. Voltage, com... Sí, okay, perfecte. Com voltatge, sí. Exacte, el mal voltatge. val doncs, badvoltage.org, si no m'equivoco, comproverem ara, sí. i si no editarem aquest Mumble... <ríe> Recomana'ns una app? Una aplicació? Sí. Però per què? Ah, ah, ah això ja ho decideixes tu. Mm, una aplicació de mòbil? Per exemple, una que, amb la que no puguis viure, que tenguis a la pantalla principal. Sonarà una mica cliché, però Telegram. Telegram és una aplicació que, que jo necessito dia a dia per poder comunicar-me, no només amb la gent del software lliure, sinó amb la meva família, perquè tota la meva família fa servir Telegram, no WhatsApp, i també amb alguns amics. Eh, home, sé que el servidor de Telegram no és lliure, que és centralitzat, però li tinc molt de, molt de carinyo a, a Telegram, perquè a més a més vaig contribuir una mica de codi a la versió per terminal sí, okay. i sí, una, una tonteria eh? va ser canviar dues línies, però ho vaig fer i em van acceptar el canvi i per tant li tinc una mica de bueno, d'estima, però, però sí, Telegram per mi crec que és una aplicació que tot i, tot i que el servidor no sigui, no sigui lliure el client si ho és i això ja és un gran avanç i i crec jo que, bueno, a dins panorama horrorós de les aplicacions de comunicació i de missatgeria és una solució molt bona per a molta gent. Per referència a un parell dels vostres darrers capítols del podcast, que déu-n'hi-do quin peri sí. quines voltes per comunicar-se. Sí, sí. Eh, Javer és la millor solució, eh, des d'un punt de vista tècnic i, uh -huh. i ètic. Això és veritat, però el problema és que, és com vam demostrar el Cangrejo i jo, Eh, és impossible que, un, que una persona sense coneixements o fins i tot una persona amb coneixements tècnics tenim el problema que bueno, eh, a vegades no, no podem fer servir Jabber, és impossible a vegades perquè depèn molt del client que faci servir cadascú, de les configuracions que faci servir o el que sigui és, és molt complicat arribar a un punt en què tots dos puguem comunicar-nos Eh, fent-se bijave, però després, quan ho, ho aconsegueixes amb una altra persona, amb una tercera persona ja no ho pots fer. Passen <ríe> aquestes coses. Quan <ríe> es Co jou Japix? Japix, la versió web. Sí, és una cosa bastant estranya, és com entre pública i privada. I... Sí, és que hi ha una cosa que, a veure, eh, crec que vaig escriure una, una entrada sobre això. Hi ha un problema que, és la, que anomeno la, la simetria de la comunicación, que es una cosa que siempre se evita, ¿no? Es una ley de la comunicación. Siempre cuando tú te comunicas con una persona, intentas que la, la comunicación sea simétrica. Llevos que que los dos interlocutores puedan esperar, os pues, saben es que se pueden esperar del, del mensaje de comunicación que se está cencerve. Y vos qué es el que pasa? Eh, ya ver, con que es descentralizado, está muy bien, es lliure todo o que vulgis, pero claro, cada client fa i cada servidor fa el que vol, Aquest és el gran problema, llavors cada servidor té les seves funcionalitats, cada client té les seves, eh, també el protocol no especifica gaire com s'han de fer certes coses, llavors això que provés és bueno, asimetries que, que fan que bueno, que cada interlocutor tingui una, per d'una manera, una una capça de ferramentes diferent que pugui fer servir per, per comunicar-se amb l'altra persona, però clar, hi ha, hi ha moments en què els clients no s'entenen entre ells o els servidors no s'entenen entre ells. I això és molt greu. Uh -huh. A final el que, fa, el, que fa, el que fem tots és fer servir alguna cosa que es garanteixi que, bueno, que l'altra persona entén el nostre missatge i que nosaltres estem rebent, rebent tots els missatges correctament i al final per això Telegram té molt més d'èxit que Java. De fet el, el... No, no estic segur perquè ho vaig llegir molt, de, molt per damunt, però l'estàndard de Java té uns mínims però després se li ha anat afegint um, això, uh, possibilitat d'enviar imatges o sons però que no són obligatòries sinó que són opcionals i no sabes bien bien, cuando te conectas con un cliente como tu puedes o con un servidor, has de mirar cuáles son las prestaciones que te da aquel cliente y aquel servidor, no sé no si es Exactamente, este es el problema, que el, que el, el, el estándar es muy minimalista, Entonces, y no asume cosas que para nosotros ara son totalmente normales a la comunicación vía mensajería instantánea, por ejemplo, eh, las imágenes o los áudios, Eh, són coses que ara són totalment normals en la nostra comunicació i l'estàndard no, no, les, no les contempla i com que no les contempla llavors cadascú ha fet, bueno, ha fet el que ha pogut llavors que hi ha extensions a l'estat, l'extensió bueno, depèn de cada client i de cada servidor com estigui implementada no? perquè si no... Jo era un, era un usuari de Java, però va estar tot, tot sol. No vaig poder convèncer a ningú que el fet servir. No, jo I, no puc. I el primer cop que vaig instal·lar Telegram, que mira que el, jo també li tenc carinyo perquè va ser el primer um, d'aquest tipus de programes que vaig poder instal·lar des de, de l'ordinador uh, justament amb l'eina que vas modificar, que és el, el terminal. Mm. i era primer que te podries donar d'alta amb els terminals sense tenir un, un telèfon intel·ligent. Així que per jo era ideal, encara que jo havia de fer servir es terminal per escriure i rebre els missatges, doncs estar donat d'alta, etc etc. i el primer pic que vaig fer servir aquesta aplicació vaig dir, clar, és normal que aquest tipus d'aplicacions tinguin, és a dir, se mangin tot el mercat, perquè és posar el teu telèfon i ja. Ja clar, i no només el telèfon sinó també l'aplicació la, web, també hi ha una aplicació nativa per Windows, per Linux i, i OS si no m'equivoco també. Uh -huh. eh, faciliten molt les coses, faciliten molt les coses i, i home, comparat amb Jabber, és evident que, que Telegram tingui molt més d'èxit. Ara, a mi m'agradaria que el codi del servidor sigui lliure i tant, però clar, si, no si, si publiquessin el, el codi del servidor, podríem tornar a la mateixa situació anàrquica de Javer. I hi ha aquesta paradoxa, que jo no sé fins quin punt ens convendria que, que, que el servidor també sigui lliure. És que és molt complicat, és molt, molt complicat. <laughs> Va, idò, seguirem amb la, la següent recomanació. recomanens una sèrie de televisió. Una sèrie de televisió? És que no en col·lec cap. Eh, jo de sèries no, no en veig cap. Doncs mira si està ràpida. Sí, està ràpida aquesta. A partir d'aquí entrem dins la psicoanàlisi bàsica i les preguntes ja són un poc més per saber qui hi ha darrere aquesta veu que sentiu. Okay. Um, Eugenio, quin és, quin és el darrer meme o gif animat que has enviat? Ehhh, un de la naga de Gabriel eh, per, per Telegram, un stick a Si fossis una pel·lícula, quina series? ¿Una película? Sí. Ni idea, Eso, que, ¿quina pregunta es esta? Eh, una película. Pues no sé, el Gran Gatsby, mira, sí. No, no lo conozco, esta después aniré, home, eh, aniré eh, a la IMDb. La... Vale. No, digues, digues, puedes explicarlo. Eh? Está basada en la novela de Gran Gatsby, de, de Fitzgerald. Uh -huh. Pero la, la, la versión de... La última es de DiCaprio, de Zeta, no sé, no me recuerdo bien. Pero la protagonista de DiCaprio. Uh -huh. interesante está, ¿eh? está muy está muy Si fuese un programa, ¿quién serías? Pues un programa... Un programa de ordenador, se ¿sí? sí, sí, sí. Vale. Eh, vale, seré polémico. Sistema D. Ah, cuando es que se da a se te va el de web. Los ets crónicas de software libre. Um, si forses un lenguaje de programación, eh, Caramel Lisp. Uh -huh. Y ¿por qué creus que has de telefonar a algucu? per demanar-li que te contesti l'e-mail que li acabes d'enviar. Això no pas, no em passa mai, però perquè el que faig és picar-li la porta al despatx i dir-li per què no m'ha no contestat el correu. <ríe> no, doncs aquí... no, no gasto un minut de telèfon per això, eh? <ríe> doncs, en aquest cas, per què creus que li has de tocar a la porta perquè te contestis emails? Perquè a mi m'agrada que la gent faci les coses competentment, però bé, no, normalmente no pasa. Eso es un bazinga usado. ¿eh? Quedará como frase bazinga. Es que el problema es que demá a la universidad seguramente lo haré un, un par de veces. Uh, mal rollito. No, mal rollito no. Ya, ya me conocen. Es, es práctica habitual. ¿Quién sería la primera pregunta que le harías a una inteligencia artificial? Eh, hostia, esto es una buena pregunta. No sé si Aquesta ah, sí que és una bona pregunta. Sí, sí. Doncs la pregunta seria quina és la teva cançó preferida? Oh, mira que interessant. Ara és un bon moment com qualsevol altre d'escoltar una cançó. Aquesta es diu From the Outside Looking In de Fallen to Flux Flux, Flakes, Flakes Sabeu que ens agraden els grups amb noms difícils Aquesta cançó, From the Outside Looking In, és una cançó publicada amb llicència d'atribució sense ús comercial i que s'ha de compartir amb la mateixa llicència i és molt yeah, Toma, toma, toma, patinete cosa que mola on se vos ha quedat escos? Sí, ho sabia, us sabia, ho sabia. Vostres no podeu veure en Eugenio. Uh, bé, tampoc me podeu veure jo. Només la veïnada que tenim a davant que ha cridat a la policia. El que passa és que li han vengut uns strippers i li han fet allà un ballet al so de la música i de la cançó que vos han posat. Així són les coses. Uh, menys si nosaltres serem els propers en cridar a la policia, si mos han de venir així. Uuu! Uh! Uh, Mamà, no escoltis ara, no, ara és un altre moment que podries fer una altra cosa. Vota-te aquests moments. Uh, el que sí hem fet és tornar a contactar amb l'Eugenio, hem aixecat el Mambel i li, el li hem demanat què has fet durant la cançó i no mos hau volgut dir. Així que probablement ho sigui una cosa molt mundana o una cosa molt excepcional. <ríe> Hola, Eugenio. I aquesta és com a sa tornada estranya, perquè ja mos havien saludat i havien xerrat i tot. Bueno, sí, però... però com que tu m'has dit ara eh, hola què tal, o don Pepito o don José. Entrant dins matèria, la raó per la qual hem convidat a Eugenio avui justament per eh, debatir o filosofar damunt perquè què lidem a les coses amb, pel seu nom en anglès, sobretot quan és tecnologia, perquè què lidem software i no programari, si per exemple la soft català eh, té una guia d'estil que fa d'haver sis anys que ja va posar dins un document perquè les persones que estan traduint o volen, volen fer les traduccions en el català puguin tenir això, una guia d'estil per saber com fer aquestes traduccions. Doncs Eugenio, però per què trobes que li deim a una persona que és un distro hopper i no un picaflor de distribucions? Doncs a veure... La raó és que les llengües, tot i que tinguin una institució que, o una associació o un grup de gent específic que, que plantegi una normativa, eh, el problema és que les llengües són, bueno, com, com ja es deia a la final del no, no, eh, 2019, que, que són com a organismes vius, no? i llavors com que estan sorgides de forma espontània i, i, i al final les llengües evolucionin i canvien segons el pare dels, dels parlants, es muy difícil, es muy difícil dir, escucha, eh, digas eh, programari y no, no pasa software. ¿no? <risas> También es que es muy es muy complicado y a més a més hi ha una qüestió d'economia de del llenguatge, a de Mira, eh hi ha que que tot no sabe español, o y, si, tot i no sabe català i lleguen documentació o blogs en català o blogs en español, eh i ja, quan es troben amb, amb paraules com per exemple software, ja tenen millor per on va el tema. No? Uh -huh. Si els hi poses eh, programari, doncs potser ho, enten ho entendrien, però almenys ens quedaríem amb el dubte no? de, que, de què està parlant aquest tio. No? I són conseqüències d'estar de, en una comunitat que és global. No? Eh, Imagina't també fins i tot en casos a dins de l'espanyol, que hi ha tanta varietat, no? eh, l'espanyol de Mèxic, no és l'espanyol de la península, eh, no és l'Argentina, no, no és el de Xil, etc., que a vegades el que surteix espontàniament és una mena com de codi lingüístic compartit ad hoc per aquests temes o, i també per l'altre, suposo. Que, bueno, una, una mena de, de gerga, no? d'argot, específic per un tema, i llavors, bueno, com que és un tema tècnic que a més a més està connectat amb gent que treballa i escriu sobre aquest tema en anglès, doncs el més econòmic, el més còmode és agafar les paraules d'altres llengües. Ara, eh, a mi no, no m'acaba d'agradar, i jo fins i tot, home, jo soc el primer que en el títol de la seva pàgina web diu cròniques del software libre. Bien? Eh, eh, diu software, no? Diu, no sé com seria... No sé cómo sería eh, en español, porque yo creo que mai no se ha planteado una palabra diferente a software. Tienes razón, ¿no? Programas. Programas, programas informáticos. Sí, pero no es el mate, uh -huh. porque software también es el conjunt em eh, programario. <laughs> un un prestac de català. Eh, eh, es es complicada, es muy complicado Ahora, eh, yo soy que el primer que te una amiga el Fatitja de de de fins al punt del possible, eh, mantenir o promoure eh, una terminologia més pròpia. Però és per, per estimació cap a la, cap a la llengua. Eh, sé que té una mica de fetichisme, i de... ho sé, ja... sí que és, eh, és veritat, però, però també per, perquè hi ha vegades, és que també té un problema, per exemple, de tipus, de tipus gramatical o tipus i fins i tot de comunicació, per què no podem tenir termes propis en, en tecnologia? Què mm -hmm. que Nosaltres sí, no som creatius en aquest àmbit de, en aquest àmbit cultural o tècnic. que no ho som pas. Però si no tenim eh, termes propis, estem reflectint un, una, una submissió, una, com podem dir? una dependència? Mancança? Sí, però fins i tot dependència cap a, bueno, uh -huh. a ver-se una, bueno, una llengua i una forma de mirar les coses de, que no és exactament la nostra. Llavors, jo estic a favor de la comunicació, però a mi m'agradaria... Per exemple, hi ha, ha estrangellismes que jo crec que són absolutament, absolutament innecessaris. Uh -huh. Per exemple, eh, un cas que se m'acudeixi ara, si improvisant, podria ser... Eh, Exploit, vale. Aquest es un que se... que que se... que se... que se... que ben sovint. Exploit. Dic exploit... Eh... sí, porque el exploit no sé qué... No, exploit no... Sería... eh... La... bueno, no sé... eh... Eh... l'atac... o... O... que sigui, no? O... A vegades... eh... l'aprofitament d'una vulnerabilitat... Es uh -huh. decir... Probablemente sea más largo, pero es más... S'entén mejor... ¿Me entens? Eh... I llavors la cosa és intentar mantenir la, la, la potència expressiva que, té, que tenen les nostres llengües. Això és una cosa que sí, defensaria jo des de sempre. No, t'ho dono de vegades la eh, sensació que ens trencem el cap provant de cercar una traducció d'una expressió, com, com pugui ser start o... És que jo entenc unes apuntades d'aquelles que m'ho posen molt nerviós. Uh, stop and hold... Uh, per exemple, no? totes les que són de, del món, de, del món de les, de, dels dispositius mòbils són, allò me semblen horroroses, no? però per exemple, de, so, de, la de start com a la traducció de les paraules en lloc de traduir el concepte. No? Com una de les, sí. de les que fàvem broma era l'Angel... com es diuen els... Els mecenes, els el, eh, el món Ah, vale, els venture capitalists. Sí, algo cosa així. Que, sí. que, que dius, hi ha una terminologia, en castellà n'hi havia, que, que és cavallo blanco, que, que supos sí. que per, per confusió i perquè ja, ja està en desús no es fa servir, però en lloc de, de fer-ne servir traduccions del concepte, de vegades cercam traduccions desesperables en que es prova de definir a l'anglès. Sí, però hi ha coses que no, no, no calen traduir. Vull dir, eh, start-up. Una startup és una petita empresa, uh -huh. eh, eh, no és una altra cosa. És una cosa que ha existit tota la vida eh, des, de, de, des que existeix el concepte de negoci i una petita empresa és una startup. Pero pasa que ahora eh, mola mucho más decir que la teva petita empresa no es una pime o una PI, sino que es una una pe", sino que es una startup. Pero a ver, eso hasta a ver, el no sé, la tienda de de no sé, de avis o lo que sigue, que tenían tres trabajadores, ¿son una petita empresa y sería una startup? Sí. Mhm. Mm és el mateix concepte, ara, que sigui només per empreses petites de tecnologia, home, és una distinció una mica arbitrària. Però, home, sí ho és, que sí ho és. Eh, però està lligada molt a... Al... és un terme que està molt lligat, per exemple, a una certa estètica, no? A els hipsters amb els mags i no sé què. Estic carregat una mica, però és veritat. Perquè quan estàs pensant en un estat, no estàs pensant en un es munta, no sé, una pastisseria. Uh -huh. Però ho podria ser. Però és que realment és, lo, és el mateix, realment, Saps que podria que ser una feina diferent. Saps que com, com una pastisseria podria ser una startup. Com? Si té poca staff, té un target que és teenager i té una app. Sí, i, i <laughs> fa el cupcakes, no? <laughs> Hòstia, com m'he pogut oblidar dels Un altre cas d'estrangerisme de completament innecessari... Oh. No. Des de, des de Mallorca en xarxa eh, ens, ens proposàvem ara un objectiu ben clar i és dir-li a ses cupcakes Mega Magdalenes, Mega Magdalenes, que pega per Mega, per la nostra part i, tecnològica i Magdalena de tota sa vida, que és un... A nosaltres a Magdalena li podrien dir coques, coques de patates. Sí, que, no? eh, bé... De, són cosins, no? Si no volen ser mandalanes, podria ser una megacoca. Però aquí ja començàvem amb lo del cavall blanc. Ja sí, sí, sí, sí. <ríe> <ríe> doncs sí que de vegades consumeix programes de tecnologia i sí que em posen molt, molt nerviós i arriba un punt en què fins i tot això uh, se m'aferren ses paraules tipus target, que dius, no, sempre has tingut un públic objectiu, no? No fa falta sí, tenir... Sí, públic objectiu, ja i la introducció de, de productes simplement es, es, es diu justament a publicitat encoberta. Sí. <ríe> ja està. Jo entenc que se li vol llevar aquesta cosa negativa de, de que no és encoberta, sinó el que fas és fer publicitat sense que sigui un anunci. Però, però bé, com resoldries tu l'exemple que havia dit de Distro Hopper, Com tu li faries... La problema de DistroHopera és que ja està tan, tan fixat a la gerga nostra que és molt difícil canviar-lo ja ara. Però mon no ho sap, per exemple, i li ha d'explicar no, cada dir, pic. A veure, però ta mare no crec que parli de, de, de Linux ni de distribuïcions Linux. Com però... que no? Sí, Perdona'm, mon mare fa... de fet té fins i tot un hashtag. Tropopera. No, en aquest, en aquest punt no, però uh, jo crec que ho començarà a fer, perquè ella, ma mare, té hashtag i és ma mare usa Linux, que va, va començar amb un Linux Mint perquè a l'EraBert i li agradava molt, i, i encara no ha fet esbots entre distribucions, no? No ha fet aquest picafloratge. El picafloratge, això està, està bé. bé. A veure, és un concepte... a veure. Si parlem del concepte que és un distrohopper o què és el distrohopping, eh, jo és un concepte difícil d'explicar. Eh, no és tan fàcil, perquè eh, vaig tenir en algun moment una petita discussió amb una persona que em deia, tu ets un, un distrohopper, tu, Eugenio, mm -hmm. ets un distrohopper perquè tu mantens una sèrie de màquines virtuals per provar coses. Mm, no. No, és veritat que jo ho faig, però jo deia, això no és distrohopping, perquè jo no estic canviant el meu sistema de, de feina o de, o de... O regulat. Mm -hmm. Clar, però el concepte no està tan clar, perquè a vegades DistroHopping sembla ser algú que està provant coses en diferents distribucions, i no importa de quina manera. Mm -hmm. Això està passant, d'acord? ¿vale? Hi ha gent que fa servir DistroHopping d'aquesta manera. Llavors, és una cosa que dius, bueno, on són els límits? Però, per exemple, DistroHopping, i això és molt divertit, Distrohopping no existeix en anglès. No, com? Tu si parles de distrohopping en un fòrum en anglès, ningú t'entendrà. Aquesta no la sabia, és com es fotin. Eh, sí, és això, és, és, un, és un anglicisme, és una imitació de l'anglès, però no existeix en anglès. Això és meravellós. És meravellós. Llavors, qui ho ha inventat? No ho sé, ni, tampoc no vull saber-ho, però, però són imitacions perquè dius, home, sí, perquè venim de l'anglès, per, per tots aquests termes hem d'agafar l'anglès, no sé què, i algú ha fet l'analogia, que és un mecanisme de creació lingüística fonamental, l'analogia, bueno, faig distro hopping. Uh -huh. vale. Molt bé, i s'ha creat, però, però dius, que estàs estás, eh, oblidant de tota la gramàtica, de la llengua bueno, de, de, de que sigui, de tota la llengua romànica, i... i, i i dius, home, però és que tenim, tenim expressions per això allò del picaflor està molt bé perquè a més a més té unes connotacions eròtico-festives que, que són molt pròpies i que podries fer això aquesta connotació amb el picaflor en un sentit eròtic festiu i que és molt pròpia de la cultura hispana, no? O hispànica, sí, de en, fet, en ens, un sentit que vulguis en, ens agrada molt aquesta sempre d'il·lusions eròtico-festives a tot... Tenim sempre no, el penis a la ment. No, però no només el penis. No? És, el sexe, és... sexe, volia dir. Sexe i, i, i, si no és el sexe és l'amor romàntic, no? però és igual. Eh, és una cosa que és molt cultural i que podríem, podríem aprofitar. I jo penso, en, per exemple, el, la, com creaven paraules els grans escriptors del segle d'or de, de la literatura en espanyol. Uh -huh. El Góngora, tota aquesta gent. a que feien era aprofitar fins als límits les possibilitats de la pròpia llengua. I moltes vegades serà per fer connotacions eròtico-festius. Dius, aquesta gent eren genis. I per què no puc fer nosaltres? Bueno, no era el nivell d'ells, però dius, home, picafloratge no estaria malament. No. No estaria malament. Podríem començar a introduir-ho les, les entrades. Ja en tenim dues, és eh? picafloratge distributal. <laughs> No, seria el picafloratge de sistema operatiu exacte. o ja està. Sí, exacte. No, tens raó, ten raó. Hem de fer aquesta economia però cap a la nostra, no? Picafloretge. Sí, uh, sí, sí. I l'altre ja tenim les megamadalenes. Ja en tenim dues per um, fer etiquetes a Twitter fins a fartar-nos, <ríe> <ríe> <ríe> perquè una altra és hash. Saps que és hash de hashtag, no? ja m'ho s'han perdut, ja. Um, sí, ja, ja s'han perdut. Que entrenumerar el uh, quadradillo, que quadradillo no sé com es diu en, en català, veus? Saps, el simbol eh, eh, del, del quadradillo és... No, jo tampoc, veus? jo tampoc. Eh, per això però, existeix a veure, la Wikipèdia. Però podríem, mm -hmm. no? espera, hashtag, podríem... I eh, de fet, molt... Aquest no, no és tan problemàtic, no? Perquè hashtag hi ha molta gent que fem servir etiqueta mm -hmm, clar. i no passa res, no? i tothom ten que és una etiqueta o un hashtag. Llavors eh, hi ha molta gent que ja no, no diu hashtag. El que sí que fa servir eh, molta gent és ht com a abreviació, sí, que... però si sí acte no sé què. Sí, perquè he vist un acte del que sigui, no? el hashtag, però eh, quan ho escriuen eh, desenvolupat, no? en lloc de dir hashtag mm -hmm. diuen etiqueta. Mm -hmm. A eso no es tan greu, ¿no? Pero yo de de hashtag es que a mí a mí gairave ningúsa que se que hash y que se tag. Ya vas. Claro. Mmm, Sería como la gente no sabe no es una distro y que es un hub. No. Es bonisísimo, no, no. es bonisísimo. Es, es, es curioso, es curioso, pero bueno. Eh, també això va molt per modes, també després quan t'adones quins termes són els que realment queden i quins no, dius home, la situació no està tan malament, no? perquè al final aquests que són més recurrents i que són absolutament innecessaris eh, apareixen i després desapareixen ràpidament. Tampoc no, no. per exemple, un que, que ja està, no en desús, però sí ya ja no note la fuerza que va a en el sub argument post oh. el post y eh, referita a blogs ya ja nos fa servir tan ya ja, harás para la mesa de entrada ha uh -huh. una entrada no sé qué pero no he efecto un post bueno a cara de que pero no pero yo yo creo que es entrada ya se ha fixado como la opción mayoritaria si els meus col·legues de lexicologia m'escoltessin, jo crec que segurament rebriria alguna colleja. Perquè em diuen, on és el teu corpus? On són les teves estadístiques? I que tindrien raó, però són les intuïcions que tinc. Jo no em dedico a lexicologia, però conec que sí i són coses que els hi podria preguntar, de fet. Perquè tenen totes les dades d'aquestes coses. Eh, Perdona que t'interrompi Eugenio, però sí. per a que ens escolta i per tota la gent que segueix Mallorca en xarxa, un hash que l'he hagut de cercar és un coixinet que me fa molta gràcia o quadratat. És, vale, diràs, és com un... l'almoadilla en Espanya. Exacte, sí, coixinat. Vale. Sí. Vale. No, que deia, bueno, sí, eh, que, eh, això són, són coses que de fet eh, aquesta setmana intentaré preguntar-los a la gent de l'Observatori de Neologia, a la Pompeu Fauna, gent que, que es dedica a observar neologismes, no? observar nova, la creació de noves paraules, mm -hmm. i tenen totes les dades, fan una feina impressionant i ara m'ha és la la curiositat. A quines dades tenen. És que m'acaba de donar una envaja increïble, ho saps, no? Per? Per, per dir, som observador de neologismes. Vull dir... És... És, és una cosa que m'agradaria fer. Doncs... Només necessito 5 anys. 5 anys o més. Sí, sí. com a mínim. Sí. Com a mínim. Sí. Jo, jo no ho soc, eh? Jo no ho soc. jo... Jo flipo amb la, la feina que fa aquesta gent, eh? És, és realment impressionant. Una altra cosa que te volia dir, aprofitant que estem en directe, en eh, directe gravat, aquell que feim diferit, doncs una cosa, com has dit, que demanaries els teus companys, fer-te aquella proposta com a picantona, perquè una de les coses que havia pensat tot depèn de, de si ens dum bé i si t'interessa, és justament afegir una petita secció agafant-la de com tu vulguis de, o del teu blog o doer-ne cinc minutats. però com una cosa regular que diguis aquesta setmana o aquests 15 dies o aquest mes, què et sembla fer com una petita secció de, que sigui eugenio. Eugenio? De... <risa> Eufenia. Eufenia. No nada para aquí, perdón. Eh, eh, <risa> No no, no, no, no, perquè ja ho sé, però... Home, eh, jo estic molt enfeinat, però un cop al mes podria fer-ho, eh? Boníssim, doncs, uh, senyores i senyors que ens escoltau, heu estat testimonis del naixement d'una nova microsecció. Impressionant, impressionant. No sabem si serà per aquesta temporada o per la que ve, perquè hem de començar a contar quants capítols ens queden per acabar la temporada. El que farem per ara serà dir-li adéu, de moment, o una reveure, a Eugenio, que ha de fer les seves coses. Les seves coses d'estudiant, d'estudiós, de, de treballador de la llengua. Eugenio, moltes gràcies per sí. estar al programa, ha entrat i haver fet aquesta introducció a lo que serà Eugenio de les cròniques del software llibre. Moltíssimes gràcies a tu i a tot el vostre equip i, bueno, espero que... Que això sigui el començament d'una interessant col·laboració. Com a mínim serà per escrit, perquè jo dic, no hem comentat res de les teves entrades eh, del blog, justament perquè deixarem així com a pinzellada i la gent que, sa, que, sa, que vulgui saber qualque cosa, que entri al teu blog, que recorda'm l'adreça. L'adreça és etscronde.es Sabia que ho diries molt millor que jo. Doncs, senyores, senyors, esteu atents a... I ara és un bon moment com qualsevol altra d'escoltar una cançó. Oh yeah, oh yeah. I aquesta cançó es diu Don't Stop parèntesi, 2.1 de parèntesi, i és de Oh! Cybership? De... meva! Quines coses! Doncs aquesta és una cançó publicada amb llicència d'atribució sense ús comercial i que s'ha de compartir amb la mateixa llicència i és molt trepatum-tumba cosa Cosa que mola. I què pensàveu, què pensàveu, com se vos ha quedat el cos? Sí, sí, sí, ho sabia, vos havia promès, és tan tan que no saben si es passa o no arriba. Estem aquí fent la coreografia que coneix en Joan, per mi, i, i jo els joans, vamos, i tenia massa sa veïnada aquella que havia cridat a la policia i li havien fet un estriptease que mos fa senyals amb ses mans i no, so, no saben què és, però ja allà és com van amb una altra música, amb un altre ritme, a tope. Um, així que, els deixarem, tancarem ses finestres perquè no ens segueix qui mirant i cridint amb el policia si no volen i el que farem serà oh, oh, sí, sí, aquest és un moment tan bo com quan o qualsevol altra, de fer les notícies! <fixi> I sabeu que nosaltres agafem els titulars que ens agraden de les webs que ens agraden i seguim. Doncs, de quines? Per exemple, de Foronics. De Foronics mos, mos acabam d'enterar de que fan 12 anys. Happy birthday to you, Foronics. I entreu, entreu a dins la web perquè tenen una entrada especial pel seu aniversari. D aquí papel eh, si falta un poco para ser mayor de edad para mí para comprar una pistolo pero no por un, no por un bol sexo o algo así me, me mamas y manco pistoles o algo I des de la tareao.es mos enteram de, que, de com fer, com fer, com incrustar càmeres en viu a l'escriptori d'Ubuntu. Ah, ah, ah, i com es fa? Doncs haureu d'entrar i mirar-ho voltro. Sí, sí, sí, mirau la fotografia que té de, de l'article. És impressionant. passar mal. la manera del Replicante, que ara hem de... T'hem d'aviar un beso amb um, Tannhauser perquè... Bé, sabeu que hi ha una pràctica bastant uh, molesta, escarosa i derrossegador que és um, fusilar uh, les, les entrades de l'altra gent, és a dir... Uh, plagiar directament. Doncs darrerament un dels que ha sofert aquest plagi és en Tannhauser, així que esperam t'enviem el nostre suport des d'aquí i menys que podem fer? Men, eh, sí, s'exagerem i estirarem de les flaçades, menys què passa. Però com vols dir, des de, de, de l'amiralreplicante.com mos de que Gentú té nou DVD en viu. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Com que no sabe que és Gentú? Però un, un DVD en viu sí, no? Va, que el podeu testejar ja sense instal·lar-lo, hombre. Mamà, no, no et vas a esperar. A Full Circle Magazine, que tenen un grup de Telegram que està més viu que mai, sent, van a 120 missatges per hora, és una cosa terrible de bé o de malament, no ho sé. Però ens entenem de com fer eh, que les aplicacions Android facin... Eh, Ús de l'app i de so, és a dir, com fer que no tot soni a l'hora i que sigui un desastre? Perquè sabeu que amb les tauletes és el que té? O dispositius mòbils en general, això només per fer servir una app? Bé, s'està millorant, les darreres versions d'Android per mi ja deixa'm fer servir un parell. S'ha volgut a font també, eh? ja ho vas a dir que ara. Encara que, bueno, una clotellada no els aniria malament. En els de Canalikan, vull dir, en la secció de, de segon totoig. Però bé, queden dos dies per la nova ota. Dos dies i jo ja estic actualitzant, actualitzant, actualitzant, actualitzant, actualitzant. I què passa? Bé, però passem una altra cosa que si no me altero. Des d'ubuntizando.com de ens de que ah, Steam ja es pot fer servir damunt d'una PlayStation 4. Així que si teniu una PlayStation 4 i, la, i li voleu posar els jocs de Steam, doncs a què esperau, xavals? A què esperau? Ho ja heu comprat s'estimo Xbox Flinclefundrum d'Alien? Fins <tossos> Si ho heu fet, digueu-vos com va i com és. Sí. Doncs i, que, i, i, i ara jo estic pensant, perquè, perquè dic moltes notícies, moltes notícies, però si no, vos no heu, de... sí, heu enterat de que Telegram té nova versió, perquè tothom està demanant, ah, ja ara com dit jo... Missatges. Doncs és molt fàcil, és molt fàcil. Uh, I jo no sé com es fa, ja aniré a veure-m'ho ara com ho fa ho explicaré. Però uh, a la muntut no es pot fer encara, web app sí, uh, que és amb el menú aquell que surt quan li dones un toquet a la pantalla de muntar un missatge. Però Android heu de fer el de fora el missatge a un costat, és una cosa molt rara, no sé per què ho fan així, però bé que podeu editar un missatge que heu enviat fins a fa dos dies. Allò de l'estil d'esloca, que, que te falta una coma, que fa el sentit invers de la frase que dius, o que has canviat d'idea i dius, no, no, el insult era massa gros això sí, te posarà allà que has editat el missatge eh? perquè després, clar, la gent diu no, espera un moment això no era el que m'ha de... Sí, no, clar i què més? què més se pot fer amb les noves versions? Uh els bots in line flipa-lo, col·lega i què és això? bé ai és que vos ho he d'explicar tot <ríe> doncs sabeu, sabeu que una conversa si la començau amb a bit uh, de vídeo per exemple, feis un, un espai i cercau cercau una paraula i vos trobarà un vídeo que per ja no fa falta aneu a copiar i a ja ferrar s'enllaç a una altra aplicació sinó que arroba bit espai i cercau una paraula i vos cercarà un vídeo que també existeix eh, amb arroba, eh, wiki per cercar un article de sa wikipèdia. O arroba gif, que és la mega muerte, ja vos ho dic ara, sa gent ara se li ha passat un poc sa febre, però era la mega muerte. Perquè fas arroba gif espai una paraula i te cercava els gifs animats de tot el món, són, bé, són uns altres que, que, que hi ha, que són dels nous, que és arroba vote, vote, per, per votar si sí si, o si no pot, eh, té més opcions per s'han d'anar dins el vot des del missatge, si escriviu arroba, vote espai i arroba tot, vos, vos demanarà a quina, quina pregunta voleu fer i es like no l'he provat encara vinga, no sé què esteu fent I, i, I què més, I, uh, un folló n'hi ha ja entre els grups i els supergrups, que ara si puc, ara si no puc, doncs amb els supergrups uh, podeu fer una de les publicacions vostres, si us sou administradora del grup, uh, la podeu fixar a dalt i surt aquell missatge com a, com a capçalera del supergrup. Bé. Els supergrups són aquells que ja, ja, crec que ja poden anar 5 milions d'usuaris, sí. He dit cinc milions o cinc mil milions? Bé, van dir, què? A veure, qui més? És es un, es una espècie de tonto Tomàs, no Tomàs, però en pla... Jo més usuari, no, jo més. Bé, és la que si vos quedat dins els grups, els el grups són més petits i se pot convidar qualsevol persona i qualsevol persona també pot engegar un altre que li molesti. En els supergrups no, només els administradors. Però bé, tota aquesta informació és a telegram.rg, a la banda del blog. Vos entereu de tot el que ha canviat i si no, feis com ma mare i m'enviau telegrams demanant-mi com m'he dit els missatges, que ja vos conté, si puc. Va, i ara això ja s'ha fet tan llarg que farem un fins aquí les notícies. Alè, hop. Doncs, mem, ehm, um, se bons quant anys? Quin? I quin dia? Ah <laughs> uh... Bé, idò. això deu ser el futur, supòs. Doncs, com no sé de bon veig ni de bon vaig, però me diuen que ja he de partir, m'han donat un penet de tonyina. Um, li donaré a qualcú que li agradi, però s'agraeix el, el gest. Uh, Agafaré meu whisky i jo crec que l'únic que podem dir ara és que espero que, esper que hagi sortit o sortirà bé i que això hagués pogut estar un poc més emboat un poc més concret un poc més relaxat un poc més llarg, un poc més curt, no ho sé perquè si hagués estat d'una altra forma no haguésem estat nosaltres en Joan Jiménez des de l'altra banda de l'Espill vos dona molt d'amor i molt de besitos i jo des d'aquí només es besitos Ala, avui, no, no, no no. vos enviem molt d'amor i molt de besitos adeu